Välkommen till Radio Maranatha och ett program i den serie som vi har gångande om Daniels bok. Vi har kommit fram till den 14:e delen i den här serien och förra gången så läste vi de första verserna i Daniel kapitel 7 om de tre villdjuren. Lejonet, björnen och leoparden som representerade så vi Babylon med Persien och Grekland, tre stora riken på tiden mellan 500 och 300-talet före Kristus ungefär. Eh, idag så ska vi se på det sista vilddjuret som är mer förskräckligt än något av de andra och vilket rike och vilken kung representerar det djuret för mig här så kanske det får svar. Eh, det skulle kanske du får ännu fler frågor. Jag heter Paulus Elesson och nu ska vi läsa Daniels bok. Som sagt, vi har läst de första sex verserna i Daniel kapitel 7 och nu läser vi den sjunde versen. Där står det: Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren, tidigare djuren och hade 10 horn. Det är Daniel 7 och vers 7. Eh och det här vilddjuret det kan inte jämföras med något annat djur. Eh de andra vilddjuren har i alla fall även om de är lite hybrider så står det att ja det den björn, det är ett lejon och så vidare men det här är inte ett lejon. Det är inte en björn, det är inte en leopard, det liknar ingenting. Det är som ett okänt okänt monster på något sätt där som ja, om du har läst Lovecrafts Hans Cthulhu som stiger upp ur havet. Det är ett skrämmande, fruktansvärt och starkt odjur eller vilddjur. Ehm, man skulle kunna säga att det här är en slags urtyp för det fruktansvärda. Det är så att den här djuret har stora tänder, det slukar, det krossar och det trampar det som blir kvar. Det lämnar ingenting. Eh, där åt sitt öde utan allting förstörs. Och så får vi veta att det är olikt de andra djuren och så står det att det har 10 horn. Och innan vi går vidare här ska jag säga någonting om horn. Alltså många djur har ju horn, allt från jätter till kor till älgar och enhörningar och i bibeln så talas det en del om horn och då har det ofta en helt specifik betydelse nämligen som en bild på makt och då speciellt kungamakt. Eh senare i Daniels bok när man läser i kapitel 8 så talas det om en get och en bock och deras olika horn. I uppenbarelsboken kapitel 13 och kapitel 17 så talar Johannes om vilddjur med olika horn. O även i, i saltaren även om det inte talas om vilddjur där som jo det gör det för sig också men det talas inte om vilddjur med horn eh men i psalmen 75 och i psalm 132 så nämns horn som en bild på makt och ära. Det sägs till exempel att de rättfärdigas horn ska lyftas upp och det sägs också att Gud ska låta ett horn växa fram för David som är då en profetia om att hans kungamakt ska återupprättas genom Messias. Och just det här med de 10 hornen i Daniel 7 det förklaras också senare i texten men vi ska komma tillbaka till det. För den stora frågan i det här med med hornen det är ju naturligtvis Vad är det här fjärde djurets för något? Det är den stora knäckfrågan. Vad är vad är det en förebild för? Vilket rike handlar det om? Om de andra handlar om Babylon meda Persien och Grekland, vilket rike är det här? Och jag ska försöka i allkortet att gå igenom de olika teorierna. Och vi börjar med den liberala eller mer bibelkritiska teologin som ser på det fjärde djuret som det grekiska riket. Och det kan ju låta lite märkligt eftersom jag redan har sagt att leoparderna är det grekiska riket. Eh men de säger det här nej det är det här som är det grekiska riket efter Alexander den store. Det som ofta kallas för Seleukideriket. Och jag har talat om det här förr eh och jag kritiserar lite att man skiljer mellan det grekiska riket och Seleukideriket, men låt mig ändå nämna det så här är all enkelhet att efter Alexander den store så delades det grekiska riket i fyra delar och bland de kungarna som regerade efter Alexander den store så kom det bland annat en kung som hette Antiochos den 4:e Epifanes. Och denna kung kommer att ha en stor betydelse inte minst för judarna i Israel eftersom Antiochos Epifanes är den som vanhelgar templet och blir en enorm antagonist och fiende till det judiska folket. Och förresten innan jag säger något mer om det här så ska vi läsa också nästa vers som talar mer om de här 10 hornen. Det står så här i vers 8 i Daniel 7. Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stört, stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Och i den tolkningen som jag talar om nu så säger man ofta att det har varit tidigt. 10 kungar efter Alexander den store som regerade i det grekiska riket eller seleukideriket och att den 10:e är just då Antiochos Epifanes när man ser att han skött undan tre andra kungar och tog åt sig själv stormakt så det är liksom berättelsen om de här hornen och så kommer det här lilla hornet som stöter bort tre horn och som eh har människögon och en mun som talar stora ord. Så det är en tolkning. Det det fjärde djuret då är det grekiska riket. Men då måste man se bort från att det verkligen verkar som att det tredje djuret leoparden är Grekland. Och man måste då dela på det med det persiska riket så säga att medien björnen och persien eller leoparden eller tvärtom då. Och det blir lite krystat. Det följer inte strömmen i den här tanken skulle man kunna säga. Men samtidigt så har du någonting för sig och jag ska komma åt det därför att jag ska komma tillbaka till det därför att Antiochos Epifanes är en viktig person i Daniels bok. Ehm den andra tolkningen det är att det fjärde riket är Romarriket. Romarriket är olikt Babylon ändligt med och passion och grekland också på många olika sätt. Det är ett väldigt mycket mer våldsamt rike. De förslavar fler, de korsfäster fler, de mördar fler, de underlägger sig fler och det består också mycket längre. Dessutom så slutar aldrig romarriket riktigt. Eh man talar om visigoternas erövring av Rom år 410, men ända in på 1500-talet så har romarriket om inte annat så ett konceptuellt intryckande man folk tänker sig olika riken som arvtagare till romarriket och till viss del så har romarriket sitt inflytande idag också genom till exempel EU stora delar av det som var romarriket är det som idag kallas för EU Och inom judisk tolkning så har man ofta sett på just romariket som det fjärde djuret och då tolkar man ofta det lilla hornet som talar stora ord som general och senare kejsare Titus. Det var han som på 70-talet erövrade Jerusalem och förstörde templet. Och under reformationen så tolkade man också det fjärde djure som romariket och så tänkte man sig att efter romarikets fall så uppstod det tio betydelsefulla kungar på jorden och att mitt ibland dem så uppstod det lilla hornet som man under reformationen tolkade som påvedömet, påven som talar stora ord och som förföljer de heliga. Men det läst verserna om förföljelsen av de heliga men senare i kapitlet så sägs det just att det lilla hornet förföljer de heliga och att eh och att hornet dödar de heliga. Och det kan absolut sägas om den katolska kyrkan framförallt under en tidig reformationen då man förföljde både protestanter och anabaptister och så vidare så man kan absolut förstå att såna som Luther och Calvin hölser sig till den här tolkningen då. Och vi ska ta med en tolkning till som antagligen är den du har hört om, om du som jag är bekant med mannanära teologi, dispensationalismen. Och det här som ofta förkunnas i våra kretsar så att säga, och det är att det lilla hornet är antikrist eh som Nya testamentet talar om och att det fjärde djuret är det återuppståndna romarriket i ändens tid. Och då ser man på det här djuret som huvudsakligen ett framtida rike. Och man måste nog ändå säga att just den här tolkningen är lite svår att få ut ur bara den här texten. Det verkar som att det fjärde djuret följer det tredje djuret, inte att det ska vara hundratals för att ni inte ska säga tusentals år mellan dem. Men samtidigt så kan man läsa den här texten tillsammans med många andra texter i både gamla testamentet och nyhetstestamentet och då kan den här tolkningen bli mer trolig när man sätter ihop den med, med andra visioner och profetior och så vidare. Men men finns det något sätt att orientera sig mellan de här olika tolkningarna bland dem på ett sätt som är troget mot texten så som den står och som samtidigt försöker navigera mellan de här modellerna som egentligen alla har något godunder för sig. Och jag tror det det finns någonting som kallas för profetisk mönstertolkning som snarare försöker identifiera mönster i profetiorna än direkta och konkreta uppfyllelser. Det här är det som står där. För säg att du eller jag levde i Europa på början av 1800-talet. Då härskade en kejsare, Napoleon Bonaparte, i Frankrike och han tog sin stora här och började erövra Europa. Han var i krig mot Österrike, Storbritannien, Spanien, Ryssland och många andra länder. Eh, om du då hade varit en bibelläsare, du hade satt dig ner och läst Bibeln om vilddjuret och det lilla hornet. Och så hade du tänkt att det här verker som att det handlar om Napoleon. Hade du då haft fel? Eller Säg en polack som läser Bibeln på 30-talet och så ser han nyheterna om Hitler och hans ockupation av Polen. Om han hade gjort detsamma. Eh, eller en ukrainare som såg Stalin på 50-talet. Eller för att säga det på ett annat sätt. Vem är det Daniel försöker varna? Vem är det han försöker informera? är det bara judar på 300-talet före Kristus eller är det bara de som lever under romarriket på 70-talet efter Kristus eller är det bara de som lever i ändens tid innan Jesus kommer vilket kan vara oss det jag tror att Jesus kommer snart eller det kan vara nästa generation eller generationen efter det är det bara till någon av de här grupperna som Daniel har eh, information och lär dem och visar dem eller är det något mer. Och som du kanske har förstått, jag tror att det är någonting mer. Aposteln Paulus säger att allt som står i skriften är skrivet för oss, oss till varning, inte till oss, men för oss och vi kan lära av det, inte bara för att känna vår historia eller vår framtid, men också för att kunna avslöja vår samtid. Och det är därför jag ser på det här fjärde villdjuret och det lilla hornet som ett profetiskt mönster som vi behöver lära oss att ident identifiera. Det är Antiochus Epiphanes, det är Titus, det är påverdömet, det är Napoleon och Stalin och det är Trump och Putin, det är antikrist, det är sant. I alla fall så tror jag att det är så eh, och det är med den utgångspunkten som jag vill läsa vidare i den här texten. Därför att eh, texten slutar inte med det här enigmatiska fjärde djuret och så är det slut. Eh, det finns fler aktörer, framför allt en aktör som vi inte har hört någonting om än och det är ju Gud själv. Eller som man kallas den gamle av dagar. Och vi kan läsa vers 9 till 10 i den här texten. Där står det. Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld en ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10000 gånger 10000 stod inför honom. Han satte sig ner för att dömma och böcker öppnades. Okej, okay, det är vers 9 och 10. Här står det att troner sattes fram. Alltså plural, troner, inte en tron, men troner. Och troner handlar om att härska och att ha makt att att vara en en härskare. Och frågan som ställs i det här kapitlet är vem ska härska på jorden? Det står inte hur många troner som ställs fram, är det två, är det 100, är det 1000, men det är i alla fall plural. På en så sitter Gud, men vem sitter på den eller de andra tronerna? Är det vilddjuret som sätter sig där? är det björnen, är det lejonet, är det leoparden eller det här fjärde vilddjuret? Är det någon annan som ska få sätta sig där tillsammans med den gamla av dagar som sitter på sin tron? Det det är den stora frågan. Det är egentligen hela Donnels bokens fråga sagt på ett sätt. Men innan vi ser på vem som har rätt att sätta sig där så ska vi se lite på den gamle av dagar. Eh och du kanske känner till det men det finns ju en sång av Åge Samuelsson som säger han lever nog ännu den gamle av dagar. Eh jag tänkt hade tänkt att vi skulle spela den i det här programmet men jag kan inte hitta den i något arkiv dessvärre. Men det här namnet den gamle av dagar på Gud det kommer från den här händelsen och så vitt jag vet så är det enda gången som det här namnet används som Gud i Bibeln. Och då måste man ju fråga sig varför används det här namnet? Och jag tror att svaret på det är för att sätta en kontrast mellan honom som sitter på tronen och vilddjuren. Vilddjuren steg upp ur det stora havet. De var inte och sen så dök de upp, bokstavligt talat eller bildligt talat, men de dök upp ur havet. Eh de har en begynnelse Och när man säger att de har en begynnelse så ligger det också implicit i det att de kommer ha ett slut. Men han som sitter på tronen, han har ingen begynnelse. Han var där från början. Han har varit med förr. Han satt på sin tron, eh han satt på sin tron när Adam och Eva sündare. Han satt på sin tron när floden täckte jorden. Han satt på tronen när Abraham offrade Isak, när Mose ledde folket genom Egypten. Han är den gamle av dagar. Han var, han är och han kommer. Det kan man vara trygg på, helt enkelt. Och samtidigt som vilddjuren då är omgivna av sina offer av sitt blod, sitt våld, sin förstörelse, så sitter den gamle av dagar på tronen som består i vita kläder och med hår som ren ull. Och vitheten det talar naturligtvis både om renhet, om sanning, om ärlighet, om helighet, plus att vitt hår, det det är ett vittnesbörd om att någon är väldigt gammal. Och sen så talas det om eh hans tron Guds tron och det står att denna är av eldslågor med ljus av flammande eld. Och det är en intressant detalj därför att det påminner en hel del om synen som Hesekiel har i Hesekiel kapitel 1 om Guds tron. Där står det också om hjul på tronen och det står om eld. Det är lite olika beskrivningar, men bildspråket är samma. Eld vittnar om helighet om om döm och så vidare och hjul. Jag var vittnar hjul om egentligen. Hjul handlar ju om mobilitet, att någonting kan flytta på sig, röra sig fram och tillbaka, hit och dit. Man tänker sig ju gärna att den som sitter på en tron är inaktiv. Han han sitter där och så får folk komma till honom om han vill någonting och man vill någonting, men den här tronen har hjul. Eh, alltså kan den förflytta sig. Guds tron hade varit i Jerusalem i templet, men nu var den i Babylon, där judarna var. Gud ville vara i sitt folks mitt och därför har hans tron hjul därför att hans folk flyttar på sig. Och sen så står det att en ström av eld gick ut från honom och när man ser vad den här texten handlar om så tror jag att det handlar om domen som strömmar ut från Gud. Det står på andra ställen om en ström från Gud eh bland annat i Hesekiel 47 om den dubbla strömmen. Eh men det är en ström av levande vatten som ger liv till världen. Eld handlar i bibeln ofta om prövning är om dom och att någonting blir renat. Och just här i Daniel 7 så kommer det en dom. Men innan vi når till den här domen så nämns det också att 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10000 gånger 10000 stod inför honom. Och det här handlar ju då om änglarna som står inför Guds tron och det visar på hur Guds suveränitet ser ut i himmelen hur han härskar i himmelen även om jorden är i uppror så är det harmoni i Guds himmel så att säga kommer ditt rike så som himlen så på jorden i uppenbarelseboken så citeras det här också när det talas om Guds himmel där och där säger också Johannes att 1000 gånger 1000 och 10000 gånger 10000 står inför honom. Återslut och till slut så säger vers 10 att han satte sig ner för att dömma och böcker öppnades. Alltså finns det böcker i himlen. Det här är en doms scen och där böcker som finns i himlen. Bibeln talar om till exempel de levandes bok eller livets bok. Den talar också om minnesböcker, böcker där man skriver upp för att minnas och andra böcker. Och jag tror att idén är att Gud har ett rättfärdigt rättssystem. Han vet, han har kontrollen och det finns ingen orätt dom hos Gud. Så det här är ju då scenen. Och den skiljer sig på ett väldigt fundamentalt sätt från scenen på jorden. Alltså de villjuren som stiger upp i havet. Jag ser för mig som ett stort rum där kaos råder, där djur far fram och tillbaka, dödar och förstör möbler och människor och allt som är där. Men sen helt plötsligt så öppnas dörren, dörren slås upp och en domare träder in. Festen är över eller rättare sagt förstörelsen är över dumman sätter sig ner och öppnar böcker med register som ingen trodde någonsin hade skrivits ner och så blir det här rummet helt stilla eller egentligen det blir inte helt stilla för ett av vildjuren kan inte vara stilla inte ens inför en gamla av dagen han äger ingen respekt för den gamla av dagen det står så här om vi läser vers 11 och 12 jag fortsatte att se på Eftersom hon talade så stora ord medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De andra djuren miste också sin makt och deras livstid var bestämd till tid och stund. Så det lilla hornet här på det fjärde djuret det fortsätter att tala stora ord även inför mötet med Gud den högte och den evige. Han kan inte hålla tyst. Men Gud han säger ingenting. Han bara dömmer. Det står att djuret dödas, kroppen förstörs och allting kastas i den brinnande elden. Och med den här händelsen så förlorar också de andra djuren Babylon meda Persien Grekland alltså lejonet björnen och leoparden de förlorar sin makt. Och idag så har inte de här rikena någon nämnvärd makt och till och med Romarriket har fått ge vika. Men själva poängen i den här texten det är det sista som sägs deras livstid var bestämd till tid och stund alltså de är tidsbegränsade och för oss så kanske det inte verkar så för de som växte upp under andra världskriget eller efter andra världskriget så verkade östblocket okvultt den här enorma kolossen som Sovjetunionen med deras allierade var, det representerade en enorm makt som för de som förtrycktes och förföljdes under de här regimerna måste ha känts som oändligt lång. Kristna fångare i Sibirien eller i Rumänien, förslavade människor i Kina, det känns evigt från vårt perspektiv. Men ingenting är evigt utom den eviga. Babylon varade i mer än en mans ålder och under den tiden så verkade det som ett evigt rike, men det var det inte. Inte Persien heller, absolut inte det grekiska riket, även om språk och kultur från den tiden fortfarande påverkar oss i vår tid. Och även romarriket har mist sin makt. Även om det känns som att det sticker upp sitt avhuggna huvud ibland, Ryssland kommer inte stå för evigt, inte EU, inte Kina inte i USA ingen av de här stormakterna deras livstid är bestämd till tid och stund det är Guds löfte och det är Guds varning det är så Gud talar det är så Gud informerar oss i den här texten de andra djuren miste också sin makt och deras livstid var bestämd till tid och stund Gud är suverän och han känner Och det är ju naturligtvis en tröst. Eller jag hoppas i alla fall att det är en tröst och jag vet att det är en tröst för alla som lider, alla de som är förtryckta, alla de som förföljs, de fattiga, de som är behandlade orättfärdigt och som längtar efter någonting annat än någonting sant. Men det är också en varning för alla de som förlitar sig på den här världens system därför att Världens system är ingenting att bygga på. Man kan inte rida på ett vilddjur. För antingen så kommer man till slut att få vilddjuret emot sig. Eller ännu värre så kommer man att få Gud emot sig. Man kan inte kontrollera vilddjuret. Och man kan inte alliera sig med vilddjuret utan att få möta vilddjurets öde. Så att säga. Eh... Men så finns det en sista fråga som vi måste ställa oss i slutet av det här programmet och det är den här. Om det nu inte är vilddjuren som till slut ska härska på jorden. De vill sätta sig på Guds troner men de får inte. Vilddjuret dödas, kastas i det brinnande havet. Kom upp ur vattnets hav, går tillbaka till det brinnande havet. Men vilddjuret. Om det nu inte är villdjuren som till slut ska härska på jorden, vem ska göra det då? Och det har vi ju inte sett än. Vi vet bara att domen sker över villdjuren, men det kommer en härskare i nästa vers. Men det får bli nästa program också. Jag hoppas att den här halvtimmen har varit till vägledning och hjälp eh och så hörs vi igen nästa tisdag. Det vill säga om jag hinner göra det programmet då. Jag hoppas verkligen det. Men den här veckan så ska jag tillsammans med storfamiljen här i Norge flytta till ett nytt ställe. Och det är mycket arbete, mycket flyttande från morgon och till kväll. Men jag hoppas att jag någonstans mellan de här flyttlådan och flyttlassen ska hinna göra ett program för Radio Maronata också. Och då ska vi tala om Människosånen. Det blir nästa tisdag. Vi hörs då. God kväll till dig. Jag sa ju att jag egentligen vill att vi skulle lyssna på den här sången. Han lever nog igen den gamla av dagar av Åge Sommelsen, men jag har som sagt inte hittat den. Istället tänkte jag att vi skulle lyssna på sången Vem är Jesus av Åme Åge Sommelsen. Men du har lyssnat på Maranata podcast. Programmet tar också sänds över Stockholms närradio. Du kommer i kontakt med Maranata via e-post. Infos nabla av maranata.se eller telefon 070 260 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Vem är Jesus vän är han som innan gudet som bli misforstå to nu tar bo ju är han den som son ut över i den sin och kan han fränse alle den som på han tror han är gude sannar son allmakt är i bud. Følt med Guds miskunnighet og herlighet Han er verden, han er sann i døm og livet Han for syndene er full av kjærlighet Vem er han som kjemper kampen ut i haven som tålmodig var sin korv stillgånd av far. Hvem var han som lagdes i den kolde graven? Men på tredje dag gikk livet lø derfra. Han er Guds sønner som all makt er givet. Kronen til jutsmisskunhet og herlighet. Han er deg, han er sann i død og livet, som for synden er full av kjærlighet. Takk at han er den han ser sig og være, Takk at han har sæg ut over dud og grann. Han tilkommer makten priset nå han er. For det åpere han for verden synder gav. Han er Gud, det sønnen som all makt Kronet vid Guds viskunnighet og herlighet. Han er deg igjen, han sann i døden og livet. Han for synderen er full av kjærlighet.